Välkommen till en skratten 26 tjena, tjena, tjena Tjena Det är Halloween och det tänkte vi fyra Med en fullspäckad Halloween-special Yes Det låter som en mosbricka på en <laughs> korvstoss ungefär Halloween-special Ja, och det här nice Typ pumpa istället för potatismos Pumpa mos Åh, har, har du ätit pumpa någon gång? Nej Jo, på dagis Har jag också gjort det? Ja, jag tror vi fick göra det på daget typ smaka. Jag kommer inte ihåg smaka, men det är säkert Med er i era öron är Sebastian... Ulrik Fredriksson. The sauna man. Miro. Den ständiga innehopparen, som man också kallas. Ja. Det var Halloween igår. Hur firades detta i hushållen? Inte mm, något speciellt, faktiskt. Nej, okay. Du då? Nej, jag firade med att köpa ett Xbox, men det är en helt annan historia. Ja. Oh. Den är lite märklig faktiskt. Ja. Oh. För att det, det började med att i veckan så köpte jag ett spel utan att äga ett Xbox. Det är ju lyckat verkligen. Ja, det är inte så bra om man vill kunna spela spelet man har köpt för 600 kronor. Mm. Så att, då blir det till att köpa ett Xbox, så att nu... Varför, nu, varför köpte du ett spel om du visste att du inte ens hade ett Xbox? För att det var det enda i Borås. Det kom ut i helgen. Och när jag kollade runt så, på internet så fanns det bara ett kvar i måndags. Så att jag kände mig tvungen att ha det. Uh, Okej. Okay. Det... Men ja, nu är jag en stolt ägare av ett Xbox. Oh, den är kul. Ja. Xbox är nice. Alltid. Brukade ni vara ute när ni var små och knackade Ja. Uh, Någon mindre. Var du bra? Fick du mycket godis eller var den så sån här som de sa nej tack? Nej I men om man var ute rätt dag så fick man ju mycket. Var egentligen rätt dag för att vara ute? Det var igår. Var det igår? Ja, det var det väl. Jag vet för, Folk håller ju på. Och... För ni var ute så var vi typ tre dagar sent. Ja, men eh, det var ju ganska vuxen ålder. vi. Ja, det var för, förra året var det. Ja, vi gick ut ett kompisgäng och knackade dörr. Men vi fick ju mycket godis också. Det fick vi. Vi fick det som var över typ. Ja. Eftersom att vi var ute typ på söndagen. När man skulle gått på torsdagen. Så fick vi allt det godiset folk hade kvar. Ja, vi, bara... vi kom väl upp i 2 tre kilo. Ja, ja. Tre stycken killar att dela på det. Det var inte fiska. Nej, nej. Och jag fick 25 kronor också av en gubbe. Och alltså. på tal om Halloween så var jag med i tv då Just det. Nyheterna. Ja. Med eh, min spökvandring. Ja. Så att eh, om ni vill se mig utklädd till clown i tv så får ni gå in på tv4-nyheterna Borås och kolla. Ja. Så kommer ni få en skrämmande upplevelse. <coughs> eh, ni skulle komma idag va? Jag ska komma idag. Då, då rekommenderar jag era med regnponchos. Ska vi vara ute? Nej, regnponchos och sjukförsäkringskort. Hjärtstartar finns i receptionen. Okej. Okay. Varför ska vara ha på? Ah, spoiler inte. <här> det vill du inte veta. Alltså jag kommer fan inte idag. Jag är rädd att jag typ kissa på mig någonting. <här> kissa på dig? Jag ska få ha regnponchus. Tror du jag kommer få det? Jag vet aldrig. Gå fram och bara dig sig bakom så känner man bara något och bara bli blött. och står Sebbe där bakom och såg och bara kissar på mig. Det är inga jävla omklädningsrumsfasoner det? Mm. Du har aldrig kissat på någon i omklädningsrummet. Som tur är. Ja, nej, jag har, är. jag har aldrig kissat på någon i omklädningsrummet. Men det finns ju folk som har gjort det och jag har sett det hända. Jag tycker jag vill inte ta del av den. Du jag har ju varit med när det har hänt. Jag har aldrig varit med när någon har kissat på någon. Det har det väl varit? Kanske jag har. Ja. Men vilken tid är det? Spökar den uh, Den är 20-00. Jag kommer försöka skrämma er lite extra när ni kommer. Du kommer inte titta till Ja. Nej. Men det då vi klär ut oss. Mm, vi, skrämmer. Vi, vi gör en plan, vi ska försöka skrämma de som skrämmer Men vi ska väl fortsätta med vårt Halloween-tema här i Halloween-specialen Ja, yes I Värmland så har en Halloween-fest sparat ur Och en 16-årig flicka har blivit misshandlad med ett järnrör demokraterna är igång igen <laughs> Ja precis, i Hagfors av alla ställen Hagfors? Har ni varit där någon gång? Nej Där har jag varit många gånger Rally eller? Ja det är, det är en sån där ställe där välkommenåterskylten står före välkommenskylten ungefär Så stort det samhället Och hur fan De hade en Halloweenfest eh, på en skola mm. där Och eh, det spårade ur och en utklädd kvinna misshandlade flera personer Och fan Var en 16-årig flicka fick ett järnrör i huvudet? Var de nu klädda till eh, Torkel Knipa? Jaha! är som är i Torkel Knipa. Har du sett den, Miro? Nej. Du har ju missat något. Jag har missat mycket i mitt liv. Torkel Knipa, det är en typ dansk-animerad film om en kille som inte eller. Och Det går inte alltid så bra för Torki, eller. Nej, fy fan. Och så har han hans bästa vän är gangster och han är alltid i ett järnrör i fickan och han vill gärna påpeka det Och sen så går det går inte som Torkel vill riktigt. Och han håller på att bli mördad av sin mattelärare. Och sen får han massa hotbrev. Från den vikarien som blev lärare. Det som är roligt är att hans lärare heter Gunnar. Och det är ju min också. <laughs> Men det är en bra film att kolla på Halloween. Ja. Men skräckfilmer är något ni brukar kolla på? Ibland händer det. Fast de har sett han har inte varit så känns som en riktig skräckfilms... Fantast. Oh, det kan man väl säga att det är rätt. Har du några, några godingar? Jag kan väl säga då uh, Nightmare, on Nightmare on Elm Street är ju bra. Som uh, jag senast tog tror jag. Och uh, den ska jag se idag igen tror jag. så? Det är bra Halloween. Den nya som har kommit ut för några år sedan. Den är faktiskt bra tycker jag. Mycket uh, intressant. Har du sett uh, Paranormal Activity? Ja allihopa. Jag känner att de är riktigt bra. Ja, men det bästa är femman kommer ut. De håller på att välja vem som ska di direktera låten. L låten? <driver> Filmen heter det. Äh, jag har sett aldrig de fyran. Jag kollade faktiskt på dem på Halloween förra förraret. Fast jag vill inte spoila fyran, men den är inte lika likadant som de andra. För de tre första höjer ihop. Ja, men det är inte fyran. Jag tycker Rick är väldigt bra skrikfilm. Vad? Har du sett den? Nej. Nej, men den är väldigt bra. Men typ, ja, ah, det är typ de 3 dokumentärer och sånt. Och så det är som det ska räcka så. Mm. Så typ ser man lampan och så typ helt plötsligt typ. Jag kommer då att det var så jävla länge sedan så den, men. Mm, vad hette Räck. Okej. Okay. Jag, ja. jag har den hemma så jag kan kolla på den. Jag kollar på Det är jävligt bra. Jag tycker vad heter det? Bränna länge och en bra skräckfilm. <laughs> den är, den är Men den är ju det, han brinner inne. Ja. Vem är det? Är det skorpan eller smulan eller Kexet. Vad heter han? <laughs> Jonathan heter han. Jonathan. Jag var helt ute och cykla. <laughs> han är, en kallas ju för Skorpan. Ja. Men sen så är det Skorpan och Jonathan heter han väl? Okej. Kexet och Smulan var inte helt rätt. Men jag tror, Nej. Jag tror de värsta skräckfilmerna som är så här dokumentärer. Eller dokumentäraktiga. Som Paranormal Activity. Ja, det är liksom en dokumentäraktig och så. Men det är typ... Du Men de kommer ju i fel ordning egentligen filmerna. För att tredje filmen, den är en de är små. Och andra filmen, första och andra filmen utspelar sig samtidigt, va? Jag är helt ute och cyklar nu. Mm. De utspelar sig samtidigt bara till två två Det är två olika syskon. Mm, jag tror det. Ja. det är en film liksom hos varje syskon. Nej, just det. Fyran är faktiskt lite... Den, är, den har faktiskt sammanhängande med det. Är någon av personerna med? Barnet som blir taget i tvåan. Okej, okay. för att... Fast, fast, fast det är liksom, den är baserad på den. Den är inte liksom... Som ettan och tvåan säger, based on a true, true story, vet du. Men är de based on a true story? Jag tror inte det. Inte vad jag tror, men... Så jag hoppas att skrämma livet till några jävlar idag. Ja. Oh. Oh. Än, kan du ju <laughs> Jag syftar mest på er två. Oh, ja, på tal om blod och Halloween så hörde jag på Philip eh, på Fredrik om myggor att eh, de biter ofta fulla och kåta. För att de kan typ känna alkoholen i blodet där som ja, jag vet inte varför, men också har man typ högre puls och mer hormoner om man är kåt, så då väljer de det. Okej. Okay. Det känns väldigt skumt. Ja, så att eh, om... Du är full och kåt så kan du lita på att du blir myggbiten. Liksom. Ja, men om man inte vill bli myggbiten, då ska man... Trappa ner på alkoholen och inte och vara med bara killar. Men vi snackade om eh, bus eller godis mm. sist. Godis. Eller det sist. Gott. Vi snackade om bus eller godis för en stund sedan. Ja, ja precis. Det gjorde vi. Och eh, det är så att eh, en 12-årig pojke i USA, han har fått ett rakblad i sitt Halloween-godis. <laughs> <här> <här> <här> <här> Fan, stackars när han kommer hem och hittar det va? Yes. Ja, han hade gått och runt och knackat, knackat dörr i sitt grannskap. Och när han kom hem och skulle börja äta godiset så hittade han ett rakblad i ett uh, oöppnat paket. Jaha, väldigt generös man som har givit denna o present. ett oöppnat ah, rakblad. Fan, du borde bara ge mig den. det. Det sa uh, på Nyheter 24 då, såklart uh, att hans mamma blev väldigt upprörd och ringde polisen och tillverkaren. Det var polisen? Tillverkan också. Men det är ju den som har lagt i det. Det var ett oöppnat paket, var det? Hä? Det var ett oöppnat paket. Ja. Då är det tillverkan. Och ingen annan. Tillverkan ja. utesluter ja, men... inte att rakbladet kan ha hamnat i påsen under tillverkningsprocessen. <laughs> men äh, ja, det är inte en ingrediens som brukar ingå i... I jordis? <laughs> Nej. Nej. Kanske eh, borde göra så här. Innehåller eh, innehålls Kan innehålla eh... spår av rakblad. Ja, precis. De är inte riktigt säkra. Spår av rakblad. Ja. Men har ni fått så här, eh, saker i typ mat som inte ska vara där? Nej. Typ aldrig fått en sten i chipsen eller... Nej. Nej, nej inte jag heller. Det enda dåliga är bara mögligt chips i en chipspåse. Nej då. Det är du då, ja. Skickar du, skickar du tillbaka den då för då kan du få kompensation. Nej, för fan. För det kan många chips om kvar i påsen. För innan stod det alltid det på chipspåsen så här att man kan skicka tillbaka påsen med dess innehåll om man är missnöjd. Men det kan man ju. Ja, men det står inte det längre. Men man kan ju fortfarande. Ah, för att folk typ eldade på chipsen och skickade tillbaka mm. dem. Ja. Det blev typ en grej att folk gjorde det så att eh, nu kan man inte göra det längre tyvärr. Men det för, går det för, kanske inte. De är ju ändå så betalda för chipspåsen. Så ja, för men får de får ju de bara... mer chips. Jag wow. kanske får Back. två påsar. Då yes. tjänar de, men. Jag tar min, Ja, tack. kör bara. Alltså vad fan, innan var du inte färdig? Nej, men jag har torkat mig nu. Oh. Ja, <skratt> oh. ah, eh, annons på blocket. Leveransklar vampyrunge. 75 000. På grund av ändrade familjeförhållanden behöver vår vampyr ett nytt hem. Chipmärkt, rabiesvaccinerad och avmaskad. Matskål medföljer. <skratt> <skratt> eh, jaha. Mm. <skratt> Det var då den 28 oktober. Ja, och den ligger kvar så är den inte såld än. Nej. 75 000 sa du. Oh, är det värt det? du lägger ett bud, <laughs> vi... då. Kan du inte lägga ett bud på en krona? Nej, nej. nej en symbolisk se. summa bara. Vi, vi tre tar om en liten vampyrunge. Men mm. är det ett utklätt barn? Nej. En vampyrunge? Det ser ut som en skål med, blod, med, med blod i. Det bara? kanske det är matskålen ja. <laughs> som man fick till. Mm, med... Det finns ingen bild på själva ungen Nej G Gäller öppet köp? Har ja, man är inte en nöjd från andra tillbaka nu? <laughs> Jag tror, inte det. nej ja ah, Som står omför. Ja, det, om ah, det var någon företagsannons till och med så står det om står Fido skapar en sådant som inte finns. Okej. Okay. Ah, www.fido.se. Det verkar en bra sida. Ja. Verkligen. Mm. Jag kan fortsätta på det, men det här är inte så uh, oj det här är inte så Halloween relaterat men det är en Volvo 240 Ja oh, uh. nu behöver vi snacka Eva. Uh -huh. uh, Säljer den för 10 000 han har oh, skrivit, han, skrivit han har skrivit en lång text här som jag måste läsa upp för, eller jätte, inte så jättelång men okej okay, nu kör vi nu har det blivit dags att sälja Volvon då den påminner alldeles för mycket om min exfru. Stor, vit och inte av vackraste modell. Den har dock en hel del e egenskaper som skiljer sig helt från mitt ex. Den är till exempel oerhört lättstartad och aldrig tjurig. Het som helvetet är den. Har aldrig åkt i en bil med lika bra värme. Ta med några finska polare, lite björkris och ett flak öl så kan jag ha kväll i baksätet. I bilen sitter en cd... Slash radio Som mest känns gör som cd-spelare Då mottagningen är ytterst tveksam Men eftersom det ändå bara är skit på radion Har jag inte lagt någon större vikt vid det Skicka med en Bon, jo bon Jovi-skiva som tröst Tänk dig att få var ner rutorna Och dundra på Living on a Prayer på högsta volym Det är en känsla som inte går att sätta ett pris på Bilen är besiktad och godkänd idag 17 oktober Av en gubbe med mustasch på svensk bilprovning <tryck> Fredrik Reinfeldt har också fått sin beskär, beskärda del av bilen i och, i och med de sju, 1700 jag har betalat in på skatten. Det ingår både sommar- och vinterdäck med bra mönster. Med på köpet får man rosten på plåtfälgarna helt utan extra kostnad. Bilen har rullat cirkus 14 och ett halvt varv runt jorden det vill säga 25 000 mil så den är nyss inkörd. Kom förbi och slå en kik. Kik? Kik så är det sådana här. förlåt. Provkör och bli förälskad. Tjufflöjt. <laughs> det är ju värt. Ja. Mm. Tycker vi ska vi ett bud nu? 10 000 Det var ju en väldigt rolig annons. Ja, det är han det. har ju humosnubben. Ja, oja. Men eh, tror du han kommer få sålt den med de argumenten? Ja, det var säkert någon som ja. har. Kanske. Någon, som är det. någon som bor i Säter. Hur länge har den varit uppe då? Sedan 17 oktober. Ja, jo, men det är inte så länge. Nej. Jag har näst på en grej att typ bacon passar till alla rätter förutom två. Okay. Kan, ni, kan ni komma på vilka rätter bacon inte passar till? Passar bacon till bacon? Ja, klart ju. bacon till tårta? Men är, är det en maträtt? Det är det väl. Är inte det en bakelse? Det här, den här diskussionen kan vi ta om det är bakverk eller maträtt? Aha. Men eh, det kan vi ta en annan gång. Mm, men kan du komma på något och bacon inte passar in? Avokado tänkte jag säga, men det är nog ganska gott. Det är nog jättegott. Har du svaret på det? Nej. Uh... För Det för annars är jag inte frågat Jag har sagt vilka det var, men... jag kan fortsätta på så här, konstiga lagar eh, över världen. Nu är det ju, då tar vi Amerika, eftersom det är en väldigt bra, ett väldigt bra land, känner jag nu. Det känns som att de har väldigt mycket konstiga lagar här. Ja. Okej, okay. kusiner får inte gifta sig med varandra förrän de har fyllt 65 i USA. <laughs> <laughs> Jaha! Mm. Okej. Okay. Får kusiner gifta sig med varandra i Sverige? Ja. Myra och på han har kollat upp det. Nej, men jag vet bara att man får det. Innan man är 65. Ja, men det... Vi bor i Sverige, inte Amerika. Men de kanske har så här att man måste tänka efter om man vill tillräckligt länge. Man vill verkligen vill med kusin. Ja, så att därför har sa satt 65. Ja. Men jag tycker det känns även mycket incest i det. Faktiskt. Att gifta sig med kusin. Ja, men ja. ja. Tycker jag det, faktiskt. Ja. Jag vet inte vad du kommer för ifrån. Vilken familjerelation du har, men ja. Fortsätt. Ja, Det är ol olagligt att svära framför ett lik i Georgia. Ja. Det, det låter väl lite relevant, kanske. Men... Ja. Det gör den. Det låter, det låter som en väldigt kristen sak på något sätt. Ja. Ja, det ja. låter kristet. Mm. Det, att de har gjort det till en lag. Det, då tar man det seriöst. Verkligen. Inte att man liksom har det som en norm där att det här gör man inte. Men de har gjort en lag som man kan straffa som mm. man bryter mot där. här. Fan vad jobbigt att det och ja. sitta i fängelse. Man kanske slår i lilltå när man ska gå fram. Ja precis. Aj fan och så. Vad är det kört? Ja. Ja. ja. I Texas är det olagligt att sälja någon ditt öga. Det står ditt öga va? Ja ditt öga. Man får inte sälja sitt eget öga. Till någon annan. Ja. Men någon annans öga. Ja. Miro, jag, jag ställer ditt öga till Sebastian. Hur mycket köper du för? Jag? Mm, hur mycket köper Miros öga för? Mm, 20 spänn. Väldigt svart marknaden nu. 20 spänn. Väldigt svart marknad, 20 spänn. 20 spänn, väldigt svart marknad på dig. Ja. ja, men hur, är re hur redovisar man det? För Skatteverket att man har sålt ett öga? Nej, man får det ta det svart. Pris, man Kanske finns en prisla bakom ögat? Kvitto. Ja, kvittot men du ska ju redovisa det. Gick ner på ICA? Och köper ut det. Köper ut. Köper ut ett oh. öga. Uh, har du något mer? <hör> ja. I Gary, Indiana är det olagligt att delta i en samling eller åka kommunalt när du ätit en lök. Fan. Oj, jag känner ju då om, er, om Erik. Om förra... jag hade åkt buss direkt efter jag hade åkt så hade jag... Ja, förra veckan ja. Ajajaj. Om det är Om borta i Amerika. Jag känner för att, för att man ska ha en sån här bisarr lag så måste det ha hänt något väldigt bizarret. Med något som ah. ja. så att liksom har har varit så ohållbar så att de måste instifta en lag. Ja. Eller så folk klagar för att man är ett lök och det luktar som in i helvetet Varför ja, alltså inte delta i en samling när man har ätit en lök. Det kan ju vara så också att, det, att de har blivit klassade som staten med sämst andedräkt. På grund av detta så har de lagt fram en lag på det. Att man inte får äta lök och sedan delta i en samling. Eller Jag kommunalt. skulle vilja veta vad som har hänt i en folksamling eller i kommunaltrafiken i Gary. Fast är också så här, är någonting med lök som man har med vampyrröra. Jo, de tycker inte om vitlök. Nej. Men äh, det finns... Äh, det, kanske, det kanske är vampyr, en vampyrstat. Men det finns ganska många dödliga som inte heller tycker om vitlök. Precis. Nej, nej, nej, nej. Är de vampyrer? Ja. Måste man då? Enligt, ja. enligt myten. Okej. Okay. Yes. Om du ertappas med att stjäla två i Arizona måste du tvåla in dig tills hela tvålen är slut. Det här låter som eh, något sånt här eh, som man gör på eh, kollo eller något sånt här ja. internat. Verkligen? Eller en, en nollning. Nollning, ja. Något som en nollningsgrej. <laughs> Återigen så vill jag veta vad som har hänt för att de har inskaffat den lagen. För det måste ju ha hänt något riktigt bisarrt typ. Eller så hade de bara ett problem. Med att folk snodde tvålar. Så att de bara gjorde den här lagen för att det skulle bli så Det lite svårare att sno tvålar. Ja. Så skämmigt det. Miro, var du mer? Yeah. North Carolina då. Det är olagligt att sjunga i fel tonläge. Då har de inte allsång där alltså. Nej. Kan de inte ha. Bara för sådana som kan sjunga. Om vi skulle ha den lagen i Sverige. Då skulle vi inte kunna ha våra snabbsviser kvar. Vi skulle inte kunna sjunga på födelsedagar. Allsången skulle vi inte kunna ha. Nej. Uh, musikundervisningen i grundskolan skulle vara tvungen att stänga ner. Precis. Uh, idol skulle inte få finnas. Nej. Bara för att då, om man kunde sjunga. Fast man får inte ens visa att man kan eller inte Men i North Carolina, det är inga därifrån som är idol då, som Nej. Är. Nej. Kan det inte vara? Men det är kanske bara inuti North Carolina. Så att om du går utanför så kan du bara börja sjunga i fel tonläge. Kan, ja, ja. Det är väldigt lokal lag. Mm. Så kan det vara. Då även, nu hittar jag även att det här att eh, det finns ett stort antal liknande lagar i USA och att ta, att ta bort alla skulle vara både kostsamt och extremt tidskrävande. Och så står det bryter du mot dessa lagar och väntar med all sannolikhet inget straff. Mm. Det är bara att det kostar och att det är liksom tidskrävande. Därför är det kvar. Men det är ju fortfarande De är kvar. lata alltså. Mm. Men, men Amerika. Om du tar Amerika är lika med tecken jämte så blir det McDonalds. Vi kan inte säga något annat Och det är en stereotyp som alla vet Att så är det Var kom det här ifrån nu? Det här kom från min mun Jag fattar inte Alltså Amerika är samma sak som feta människor i, uh... Fast det är en väldig generalisering Byggd på fördomar mm. Ja, men uh, ja Ja, det är så Liksom. Sluta andas mycket nu Det är ju bara så att eh, det, är så det, det är så det sägs att det är Gå på nästa punkt på lista mm. eh, I Washington är det olagligt Att trakassera Bigfoot Men eh, Finns Bigfoot? De måste ju tro att det gör det. Så man får inte trakassera. Nej. Det finns ju sjukt många så här. Eh, dokumentärer på det också Eller som går på typ eh, tv Så letar de efter Bigfoot. De kommenterar om Bigfoot. Mm. Har de hittat honom en gång? Nej. Nej. Eller är det då istället, det finns ju dvärgar, Eller kortväxta som de vill kallas. Mm. Och det är liksom folk med lite större fötter. Man får inte trakassera dem. Nej, faktiskt. Så då är det en ganska bra lag om det så men. Mm. Men jag vill också veta vad som har hänt för att den här lagen har blivit inskriftad. Har folk gått runt och trakasserat någonting som inte finns? Verkar ju så, annars hade han inte någon inskaffat lagen. Det är inte någon som bara kommer på att nej, det får vi inte göra. Vad har du näst på din lilla lista, då? Pi, matte, alltså nu snackar vi matte då. Ja. Pi är 3,14 i resten av världen, men i Indiana är den helt enkelt 3. Jag känner att min skolgång hade blivit mycket, mycket lättare om vi hade haft den här lagen i Sverige. Ja. Mm. PR3. Mycket enklare allt hade blivit då. Ja. Ja, herregud. Men ja, en lag alltså. Om att det ska ja. vara så. Ja. Och så ska det vara. Det är ganska... Det är, det är lite tuffare om det är en lag liksom. Mm. Det finns ju regler inom matten. eller. Ja, matteregler. Ja, eller lagar som... De kanske även kallas, men blir det blir du inte straffad om du bryter mot dem. Nej, men det blir man ju straffad om man räknar med 3,14. Ja, det är dumt. Fan vad jobbigt alltså. Jag tror man har väldigt dåliga resultat överhuvudtaget i matematik i en del. Ska de... vi fråga Lars då? Ja, Nej, men alltså, jag tror faktiskt det är. för 3,14, eller pi, är ju otroligt mycket mer i längd än vad 3 är. Ja, pi är ju större än tre. Ja, men alltså, jag menar i längd också. Om, man, om du tänker att ta till exempel eh, två, mm. två gånger pi eller två gånger tre, är, då är det inte så stor skillnad. Men jag menar om du sen börjar ta mycket större och ja, större då det tal, ju då blir det ju sjukt mycket mer. Ja. Så. Mm. Var kommer pi ifrån egentligen? Einstein. Jag tror det är Einstein. <skratt> Einstein så kommit på det. Han har kommit på allt. Ja, uh, har du sista punkten på listan också? Yes. I Memphis, Tennessee får en kvinna köra bil så länge en man går före henne och viftar med en röd flagga. Vad fan. Fast det här, för, det här, det här kan ju inte följas. Nej. Det är ju sjukt. Ja, bra. för det, jag tänker att det borde finnas ganska många kvinnor med körkort. Ja. Och alla, alla män vill inte gå framför för att vifta med röd flagga. Nej, och det, det tar ju väldigt lång tid. Om man ska åka på semester... Ja, för, för att det går inte att köra så fort då, om han ska mm. gå framför med de här två sista lagarna Det står ju här att ja, Man Man har kvar dem för att det är för tidskrävande Att ta bort dem mm. Men det här känns som att det här är lagar Det är inte bra att ha liksom. De här borde de här borde man ta bort Eller? Mm. Ja. Absolut Jag vet inte vad jag ska säga Men Amerika kan sina lagar På det sättet Ja, ja. kan och kan men de har lite de, de har ju sätt. sina lagar Ska vi ta veckans utmaning? Yes. Yes. Four, three, two, veckans utmaning. <laughs> vi fick en utmaning inskickad av Gunnar. Som eh, gick ut på att eh, det var en lite extremare version av vad Erik gjorde förra veckan. Jag skulle äta fem råa ägg på mindre än en minut. Och det hade jag kunnat göra. Om det inte hade varit omöjligt. Hmm. som att Erik på en minut innan lyckades ta två tuggor av en lök. Hur skulle jag få i mig fem råa ägg? Mm. Kul att se. Så att därför kommer jag avstå veckans utmaning och därmed ta noll poäng. Stark. Och sen känner jag att eh, man vet ju hur magen blir när man har tagit ett ägg. Mm, yes. Hur blir det när man har dragit fem ägg? Jag tror inte det var så, jag, jag tror inte så jättehälsosamt. Eller? Hade jag inte varit upptagen hela helgen eh, med spökvandringen så hade jag jätte ett försök. Jag kan säga då att eh, jag tror den här frågan har varit lite extremerad. Det finns faktiskt en, en utmaning som är att man ska äta en, ett ägg faktiskt på Fast vi är lite mer extrema. Ja, jag känner att det här är ju börjat spåra ur nu med utmaningarna. Förlåt. Det, den här veckan var det Gunnar som skickade in, men... Ja, jävla Gunnar. Ja. Jag känner att vi får nog ta ner det här på jorden. Vi vill ha in lite realistiska utmaningar vi ska göra. Som går att genomföra. För att de har bara blivit värre och värre för varje vecka. Ja. Men nästa vecka så blir det ingen utmaning. Nej. För då kommer vår gäst som är hemlig. Yes. Men eh, han heter Sean. Så mycket kan jag säga till er. Och det är inte Sean Banan. Nej. Eller är det? Din, din, din. En hemlig gäst. Ja. Och med den väldigt öppna frågan så ska vi börja runda av det här. Jo. Yes. Glad Halloween eller vad man säger på er där ute. Happy Halloween. Hoppas jag att vi hörs nästa vecka. Ja. Ciao. Tja China you know